aso a allá diere soldi per auto e har costo di valio carbolà samaura samaura samaura samaura baaska duolen tasarte bas hirulki duhotak bawia hiba zergetak koizalari darbotak luhatak ta taiteira samaura Hau dintena! Hula! Hula! Hula! Hula! Hula! Kaixo, ongiet horriak, e, bidazoa atxak, saio berri ondara, e, ongiet Euskal, Euskal Herreti etako uinetara, eta... Ba, esan behar dugu gaurko saioa, denboraldiko azkeneko saioa dugula. O, o zepena, ez da. E, Baina, beno, ondo dugu urte ontan, urtea, nahiko zaia izan da, egia esan. Eta, beno, ba, eznekien, ba, nik... E denboraldi hau betetzea al izango zenik baino azkenean e, ba, lortu izan da denboraldi hau betetzea eta, beno, ba, urrengo denboraldi dako ba, gogoak piztu ere, beraz ziurrenik urrengo denboraldian bidasoa atak ere ba, uinetan e, egongo da beste urte batez beno, gaur Azkeneko saioa denez, ba, pixkat e, ba, barra libre dugu edo alako ba, talde na asketa bat edo ba, entzungo dugu alako ba, atzoko gaurko eta denetik pixka bat. Eta beno ba, munduan zaiarreko talde andana bat entzungo dugu eta azteko jurskaz taldean entzun dugu. Finlandiako taldea izan ma, huma, izaneko ba, abesti honekin. Finlandiarrak, beno, aur, aurten, e, ba, naiko musika Finlandiar, e, entzun dugu, Finlandiarrak eta, beno, haien hizkuntza e, berezia geurea bezala, haien hizkuntza ere pre-indo-europearra da, e, beste familia batekoa, eta beno hizkuntza nahiko berezia e, soinu nahiko bereziarekin e, musika musikarentzako rockarentzako nahiko hizkuntza Polita, da, bai, jarko rentzako izkuntza niri beintzat eh, atxekin dut eh, Finlandiar hizkuntza eh, hau. Finlandiar hizkuntza ba, hemen saion esan dugun bezala, ba, esto, Estoniar izkuntzarekin loltuta dago, nahiko antzekoak dira, bi hizkuntza Hauek, ege, diotenez, ba, magiar hizkuntzetatik eh, omen eh, dator, eh, Ungariar ere, ba, lotura omenetan omen dauka, Finlandiar izkuntza honek, nahiz eta ez ez izan horren e, irudikoa, ba, Estoniarra edo eta Finlandiarra bezala. Nahiz eta, bueno, Ungaria nahiko urruti dago, beraz ezakit denboran alako aldaketak egon e, omen dira. Bada, beste preindu europear izkuntza bat e, Europan, adibidez, ez, ez da bakarrik euskera, baizik Albania ra, Heret, pre, ind, ind, pre indo europearra, dugu, bueno, gero Georgia ra, Armenia badire, badire batzuk baino eh eskuntzauen e, astapenak edo e, pixkat argiagoak e, daude, ba euskararenak, e, baino tira guk eh dezagun beste herri batera, beste talde bat, beste historia bat. hemen ari gara munduan zehar birak ematen Finlandiatik Japoniara ba, Japoniako musikak ere ba, zerezana eman du ba, gure aurtengo bidazoa atzak denbora aldian eta orain, zu zenba Japonian ba oso ospetsu izan zen e, taldea entzun dugu Stalin taldea de Stalin eta beno abesti hau haienbesti ba, ba, ezagunenetako bat e, genuen e, bueno de, de Stalin taldea bat nahiko polemikoa izan zen... E, ba haien e, garaian ba, egiten zituzten gausengatik, bueno, badaude hortik bideo e, bitsi batzuk non e, abeslaria ba tanke baten gainean azaltzen den, baita ere kontatzen dute kontzertutan e, alako ba su jaurtigailu bat zeukela eta bueno hori or, or, episten zuela eta bueno alako xoguaren aldetik ba, oso, oso espektakularrak e, omen omen ziren eh e, el baien diskak nahiko jarraian ateratzen dituzten 80, 81, 82 urtetan diskak dituzte e, stop jap e, diskak izan daiteke ba haien diskari ke edo eta beno ba Stalin e, Japoniako batalde mitikoa eta beno beste bat orain Bueno, ba, klasikoa. Entzun dugu orain e, Poloniatik, Tik Zerter taldea Spit Militantzia izeneko, ba, abestiarekin, eh hau izan zen eh abesti hau ba 1983ko EPE hortan, aur EP ospetsu hortan e azaldu zen e, Beno, ba Polonia garaik horretan eh ba, alako herri sozialista bat izanik ba alako musika e, debekatua zegoen eta beno ba nola egin zuten haien ba, zentsura pasatzeko eta Polonia Kovalen e, publikazio argitarapena ofiziala izan zen e, single single e, taldea ba, ez hogei izenarekin hasi e, ziren eta beno iz, izen hor, horrekin ba debekatu zizkieten e, kontzertuak eta bar ziren e, beno e, Sovietar batasunak ere betzen zuen e, misil baten e, izena zen Eta, bueno, gerora deserter izen araldatu ara zuten ez eta izen horrekin ere nahiko zentzura jasan. Baino beno, ba, lortu zuten adibidez, ba, jarotzineko festivalos petxu hortan e, jotzea. Eta, baita ere, wau, urtero ia, ba, badire grabazioak jarotzinekoak nahiko interesgarriak. Eta, beno, ba, toki sekretutan eta konzeptuak emanez e, jarraitu zuten. E, Erora miaat cirrun zazpian, Mm, maximum rock and roll eh e, estatu batu eh e, ba bildu zituen ba haien singlea zuzeneko beste batzuk maketak eta bar eta beno underground out of poland izeneko diska kaleratu zuten eta beno bilakatu zen e, te, be, deserter taldearen lehen diska deserter taldea oraindik e, baiotzen darraite aktibo darraite eta diskoak e, kaleratzen hasieran e, punk jarkor e, estiloan egon ziren baino e, gerora bere estiloa aldatzen joan ziren eta beno gaur egun nahiko talde e, bitxia eta berezia dugu hola e, koniko aktibo dagoenak kontzertuak ematen diska kaleratzen e, noizaien behin, eta beno ba merezi duen e, taldea Baitare izan zen Boloniak ollen ba, Japoniara Joan zela va ba, bira bat egitea 91 garren urtean Joan ziren eta bueno ba, ala dezagun alda desagun talde sea ser tocats Prophets. Beno, beno, hori zaratan dana eh, abesia bukatzeko. Horengoan eh, civil dissident eh, taldea genuen, eh, australiako taldea, the back stops here, izeneko abestiarekin, the back here, civil dissident taldearekin. Eh, beno, ba, australia ezagunagoa da, ba, haren, eh, ba, rock and roll elegante, tal berez gatik bere, eh, bueno, elegante, elegante ezta ere, zeren badaude de adibidez, eh, Cosmic Psycho azta lea, haien, eh, ba, eh, azta keri típiko arekin edo, de onia azta ere, baino, beno, alako, ba, eh, australiarren estilo propiagoa, ba, Eezaguna da haiengatik e, ez da, ba, Ezakit Megacity City 4 bezalako taldeak edo ba, estilo, beaien estilotxoa. Eeta ba, pixiate arrarogo egiten dira ba, e, Australiako zarata taldeak entzutea, baino egon badaude eta nahiko naiz eta ez diren e, besterokandol talde horiek baino e, bezain e, popularrak edo esan dezagun. Reih dich ein, wir stelle rein, ab 90 stütze, was für schöner sein. Wir sind die größte Firma in der jetzten Reformik, mit größter Arbeitsklima, das es hier im Lande gibt. ein, wir stelle rein, ab 90 was für schöner sein. multimassbierenудot福irgas hatia maent vigoso ikuragire maent Zer azar! Da chop besto leizen zentza. Chom, gidi eraztor. Dene duak kaptezonai. eta orain ikustatzen nabari zen ez da Alemaniatik ratzia taldea berde, hanko izeniko abestiarekin e, beno, ratzia alemaniar punkaren ba, klasiko tako bat e, dugu, beno, ba, izaguna, aneko nahi, izaguna aien e, diskografia eta beno, ba, E, larogei garrena marka da bizi izan zutenen artean, horritza ba, pen asko ba, ekartzen duen e, taldea. Ez e, da, taldea, Alemania hizkuntza gogor hori, eta, beno, ba, punkari ematen zion taldea, baino baita ere haien e, jarko horikutu klasiko bat, ikaragarria, Oi izeneko taldea, mainto obrigado izeneko vestiarekin eta Noski, Brasileko taldea, hain zuzen ere Sao Paulo iritik, Sao Paulo hirian, e, ba Brasileko ba punk talde ba undienak, e, biltzen dira. E, Bertako hiri hori eta e, punkak zerikusi ba, handia dalka bertakoak dira ratos de porao e, o berak e, kolera eta beno beste hainbat eta hainbat handikatera ziren e, ba, egin ziren ba, lendabiziko bildumak e, E, subbilduma adibidez, ak, akomezo do fin do mundo, edo alako bilduma e, ospetsuak eta entzindariak e, ba, e, bertako Sao Paulo iritik e, zetozen holozeko, ba, alako jarkor basati taldea genuen e, interesgarria, eta uste dut beste batzutan ere hemen e, jarri dugula ea, txakari dezagoen Oka, oka, tinseta, topia, vazbo, islamiak Tire eskveren, mazari, salat, pagintat ezbe Ispada eskik lésem, tiri, pagintat, ne apri erokit Salko lehen, abidzalik, osok, biztosan hitelik Ne apri benni, mazari, gero, daunka, teren, vei eskiko Tire eskveren, salko eskveren, erokeria esta. eta bueno ba alako erokeria ke bakarri que sovietar batasunetik ba, etor zitezkeen alako estilo chatarrero hori e, ba, teklatu hoiekin eta bueno besti chatarrero horrekin hain e, ba, zuzen ere e, Dobro Dobrovolzi Ponebole, e, taldea genuen, volga-volga e, izeneko abestiarekin, eta beno talde hau zetorren, ba, gara joietan sovietar bat azuneko ba, lurraldea zen Kazakstan e, ba, erretik bitxia, ez da? Baina, esan behar da, gaur egun ere kazak zanen, e, bada, adibidez Pavlov dar e, iria, non e, ba, erruziar kolonia e, ba, nahiko haundia duen, eta bertan ba, nahiko punktale bitzi hau ateratzen, e, ateratzen e, dira e, normalean bai Pavlovdar hortan e, egoten dira bueno Kazakstan badakizute eh hedadura hondiko lurra dela baina e, oso utzik dagoena ere eta beno haien ba, e, rusi, gaurko Rusia Federazioko mugetan ba badire hainbat hiri E, ba, Piskat-Siberiarekin muga egiten dutenak eta beno, ba, han, e, biltzen da e, aktivitate ekonomikoa edo beno, ba, sovietar garaiko ba, bitxikeri bat e, entzun dugu niko, uste dut mila betzen talarroita bostekoa zela e, abesti hau Eta, beno, beste gaur naiko potente gariltza ez Tale hau abesti honekin e, ezagutu nuen, eta beno, ezagutu nuen garaian ikaragarria, iruditu zitzailean ikaragarrizko gorrotoa, energia, abesti honetan talea Italia, italiako raw power, taldea dugu, raw power hardcore talea, eta beno, abestia fuck authority, eh bueno ba taleak eh, hainbat diska kaleratu ditu gure artean e, egonda ere eta ben ni jamar esto ani e, alako jarko ba, talde pila, jotzen zuten kontzertu batean, baina e, izan zen kontzertu hori jam zegoen olako goiko taberna hortan, etzan e, aretoan bertan izan, ez dakizergati, baina gero jatorra gontzeneko, jende joan zen, ba, etorri zen puerto horrikoko talde bat, madrileko talde pare bat, eta, eta, beno, e, Rau Power kriston e, kontzertua eman zutenak, eta beno, ba, Haien, e, abeslari beste du gitarra jole nagusia dakiite e, zen du e, zen eta beno taldeak e, jarraitu zuen eta ez to rendidikke jarraitzen ote duten baino hau izan zen beraien hasieraratako abesti bat da ba, zuzeneko batetik hartuan nahiko soinu honeko zuzeneko batetik eta beno ikaragarrezko energia fak authority hau Bueno, ahoraingo taldea, eh Powerage taldea genuen Adapt Ordai izenekoa eta hauek eh Ego Egoafrikatik e, zetozen e, beno izan zen eh Egoafrikako bajarkorpun eh taldeen belaun aldiko ba talde esanguratu bat eh eta taldea hau ba, apar jeide, ba e, garai horretan bizi zen e, bai esan berda denak e, txuriak zirela baina E, Aparrheiden aurkako ba, itzak eta e, zituzten, eta beno, ba, olako, ba, kulturen alteko batasunaren e, aldeko hitzak zituzten, e, naiz eta txuri batzuk izan aparegit e, garai, ba, garai txusi hartan eta garai naskagarri. Artan, beno, egin genuen baita ere, pasain urtean, e, edo, ban, National Wake taldeari buruzko saio bat, e, talde Ego Afrikarra, non, e, ba, bitxuri eta bitbelts e, el, elkarrekin zeuden, ba, lako, ba, punk rock and roll rigi talde bat, egiten eta beno, ba, historia nahiko ahaztua gelitu zen e, taldea, eta duela urte gutxi, ba, norbaiteke haien diska bikaina, eta beno, bai, garabatu zituzten abestiak, eta berraski uratu zituen alako e, diska bikoitz batean, eta beno, hemen e, jar jarri genuen diska hori, e, piska eta historia kontatu, eta erabati historio harri garria eta talde ikaragarri ona zen, national Week talde hori guazen bitxikeri batekin. Yeah. Mm -hmm. 安古子 Imagina hoy tu sueño, besala, neyco... Ba, Oriente Urruneko taldea genuen hau taldea Blackbird deitzen da sendaruan eh, aien abestia eta honk koneko taldea genuen eh, Blackbird talea eh, Blackbird taldea itzindari batzuk dira, mile batzen talarrogeita, bost eh, garrene urtetik eh, jotzen dute ba, ez dakit eh, jotzen jarrituko duten edo ez eh, badituzte E, de, kasete batzuk album batzuk, e, diska batzuk hortikan, baino beno pixkatezakitt e, zaa, lortzeko edo talde honi buruze zerbaite jakitea, naiz eta baneko historia duten e, bueno, ba, multiestilo edo talde bat dela esan e, daiteke haien ba bestiak dituzte do punkikuchuak dituztenak eh alakor kanrolam e, ba e, e musica herrikoia dena dena dute, eta beno alako ba hasiar estilo petopetoan Eta, bueno, ba, Blackbeard e, taleak, haien e, ba, kaset bat entzun duen, ba, alako, ba, people have the power abestia abesten zutena, ere, naiko gauza e, bitxia zena, gero halako folk abesti batzukina nahaztuta, Baño eh grabazio antatik abesti hau bakarret eh ez ez eh, dakit. Baño talde edonola talde interesgarria Blackbird tale hau. <tied> <tied> 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 dan iroarekin datorkigu prozes taldea, ba Jugoslaviara garaiko ba jarkoraren klasikoetako bat prozes taldea eta beno abestia Beirut 83 genuen abesti klasiko bat ere, eh? beno, Jugoslavia garaiko musikari, ba, naiko buelta, eman dizkiogu ba, saio ontan, e, ba, pasaden urteetan, aurten ere, e, aien punka jarkora, baino zabala da eta beraz nahiko ematen du, beraz e, uste dut, e, ba, jarrituko dugula nuizean bein, ba, Jugoslavia hoieko ba, musikarekin, ea, noiz iristen garen, ba, gaur egungo garaietara zeren, e, ba, naiko esan duen bezala naiko ari ematen du, eta beno hortan darraigu Oengoan e, Mexiko aldera joan gera eta solución mortal talde entzen dugu haien imperialista e, abestiarekin beno solución mortal e, Mexiko kobajarcore eta punkaren ba klassikoetako bat e, dugu e, talde hau e, tijuanakoa genuen... E, E, edo dugu, eztutu, ez, e, arendi daraitela. Eta, beno, ba, muga aldean zeudenez, estatu muga aldean zeudenez, ba, e, kontzertuak e, eman zituzten, e, ba, Kalifornian eta be Kalifornian estatu batuetan. E, taldea miagatzen ditalargoi eta bi garren urtean e, sortzen da, Eta, beno, nahiz eta haien diskografia motza izan, ez bai dira estudiotik asko pasa, ez dute diskage egirik. Baina, bai, bai, e, zu, zuzeneko ba, piratetan eta ba, haien e, e, abesti pila e, biltzen dira. Beno, esan behar da 2008 eta edo larrogei eta lagarren urtean ba, estatu batuetan egin zuten kontzertu jeteko batean, Edekenediz ba, jo e, jozutela alako festival batean bitxikeri bezala ba, Madrileko delinkuenzia sonorak ere ba, zuten e, kontzertu altan, ezakit nola iritziziren, arera ino, baina e, oh, alakoa zerbait e, gertatu omen zen Everybody likes about I ain't one! Everybody kills I ain't one! Everybody likes to do it! I ain't one! Everybody like that fuckin'! I ain't one I ain't one! I ain't one! I ain't one! Fuck you! I ain't one! I ain't one! I ain't one! I ain't mad you do it I ain't fuck. I ain't fuck. Fuck I ain't you I ain't what, I ain't what, I ain't what, fuck you I ain't what, I ain't what, I ain't what, I ain't what Ba berriz herriz aldatu gara eta kontinentez ere berriz asiara joan gara eta orain goan Slave e, Chaos taldean entzun dugu I hate work izeneko bestiarekin eta beno talde hau malaisiakoa Dugu, Malaysian, beno, agian ezagunak dira hoi taldeak, eh, alakoneko kalitatezko hoi taldeak eh, daude, baina eh, Malaysiako bah, hardcore basatiak nahiko talde eman ditu ere. Holandatik, DX taldea genuen, Stone Stamper song izaneko estiarekin eta beno ba, DX taldea espalditik ba, datorren taldea da Laurogarrena markadako hasieraldean hasi e, ziren eta haien lehenhend dabiziko diskak e, ba, e, punkara jotzen zuten e, gehien bat eta pikar Gerora ba, aldatzen e, joan ziren eta beno beraien e, ezaugarria den alako, ba eta frijazz eta alako ba estilo libre artpunk edo e, improvizaziozko estilo artietara e, jo zuten e, oso aipagarria ba 90 garren markaren Azier Aldean e, batunkora e, violonchelistarekin egindako ba kolaborazioak eta beno e, arekin grabatutako diska ikaragarria, edo baita ere ba, Espainiako ba, gerarte zibilaren, zibilaren abestiekin egindako single, epe ikaragarria. Ere, eta, beno, ba, orain dike zerezana ematen duen taldea dugu dieks, nahiko, nahiko puntan dugu talde hau, zeren, beno, haien estiloa e, ba, nahiko pertsonala jarraitzen du izaten eta nahiko adierazgarria honek, e, ba, haien erakartzen e, jarraitzen du. Marenuan hasiera berriro eta e, Opposition Party taldea entzun dugu taking us for fools izeneko abestiarekin eta taldea Singapurrekoa dugu bai hiri estatu hori Singapur izeneko hiri estatu hori ba Maleisiako puntan hauek ere ba naiko Naiko hardcore talde eta ba eman e, dituzte Singapur alde ontan, baina oraingoan pizkat eskatxondioragoaz. Bi populo noje mo ho pro cuci deti po Tu pesti di teti crosta sianca to e razti te tuttier ti Tu na pro cuci Huk tik kontrol taldea, kontrol talde oso originala tija revolutzia izeneko abestiarekin eta beno segundu eskaso batzuk tzen zaizkigu saioa bukatzeko beraz ba urrengo den borralder arte ondo pasa udaeta txitxoak izan nagu. <hieres>